Він обережно поклав її на диван і не міг втриматися, щоб ніби випадково, поправляючи сукню, не доторкнутися до її ніг. Вони були прохолодні і неживі. «Ось вам подушечка», – сказав він, піднімаючи її з підлоги, як неабияку цінність. «Я зовсім не збирався її красти». «Це мій талісман», – відказала вона, притискаючи її до грудей. Роман знову відзначив, які тонкі у неї пальці. Він ніколи не бачив таких лялькових пальців у жінок. Вони були майже прозорі, з чіткими овальними нігтиками. «Що я роблю?» – майнуло у нього в голові. Але він вже притискав до своїх вуст ці тоненькі пальчики і відчував, як вони поволі теплішають. Вона не квапилася забирати руку і навіть більше не соромилася того, що обличчя відкрилося майже повністю. У темряві Роман побачив її великі вологі чорні очі. Це було обличчя актинії, хижої і чуттєвої морської істоти. «Я втрапив у пригоду», – думав Роман дорогою до найближчої кав'ярні через півгодини після цієї пригоди. Іти додому зовсім не хотілося, він знав, що нап'ється. І це було чудово. Це єдине, що могло вберегти міру від сімейної сварки і застосуванням холодної зброї. Я точно збоченець і із задоволенням думав містер Марпл, ковтаючи першу порцію коньяку у найближчій забігайлівці. І це чудово. Інстинктивна ненависть до реальності, наслідки величезного роздратування та хворобливості, коли вже не хочеться, щоб тебе зачіпали, тому що кожен доторк діє занадто сильно. Любов — єдиний останній шанс вижити. Страх перед болем, навіть перед безкінечно малою кількістю болю, чи може він закінчитися чимось іншим, ніж релігією любови? Вона вже в соте перечитувала ці рядки. Вона раптом зрозуміла, в чому витоки її дивної хвороби нічому не дивуватися, нічим не захоплюватися по-справжньому. Ненависть до реальності. Ось воно що. Цей вірус уразив її, мабуть, з самого дитинства, але хвороба розвивалася дуже повільно. І от зараз, коли здавалося б настав час жити на повен розмах, почала пускати свої корені у кожну клітину її їства. Марина влаштувалася біля вікна і, як завжди, спостерігала, як поволі оживає вулиця. На дворі похолоднішало, деякі жінки вже понадівали чоботи і тепер з елегантністю великих волохатих звірів перестрибували через калюжі численна покірна череда протоптаною стежиною, йшла до своїх неврожайних ланів у пошуках суничної галявини. Як добре, що пройшов дощ, думала Марина, а далі починалися її звичайні безкінечні рефлексії, з яких вона подумки складала книгу свого життя під назвою «Та, яка могла б». Ось вона сидить біля вікна і думає, що зараз напише що небудь безсмертне, але зрозуміло, що нічого з того не вийде. Краще з'їсти чого-небудь, випити чарку і сказати в голос власній тіні, а тепер по цигарці. Хоча прекрасно розумієш, що не вмієш палити. Але дощ усе одно йде, і спорідненість з ним – лише дитяча вигадка. Марина знала, що сьогодні буде дуже складний день. Чутки про чергове вбивство негативно вплинули на престиж фірми. Хлопці поволі звільнялися, і вона передбачала, що в неї попереду величезна організаційна робота. Вона згадала чорного короля і її занудило. Марина швиденько перехилила у себе чарку з коньяком і ввімкнула телевізор. Звідти одразу залунала весела музика, замиготіли кадри якоїсь вранішньої розважальної передачі. Молодий у картатій сороці ніби востаннє в своєму житті викрикував безглузді фрази, стоячи посеред студії, облаштованої, наче найбрудніший закут якого-небудь провінційного міста. Задоволені глядачі шаленіли і старанно плескали на кожну його репліку. «Це, мабуть, останнє досягнення нашого тебе. Прихована камера». Здогадалася Марина, наливаючи собі другу чарку. На це не можна дивитися тверезими очима. Худко виправдала вона цей порух. У цей час камера пересунулася на вулиці міста, де розпочалося веселе знущання над алкоголіками, Жебраками та юними кобітами, лялькові обличчя яких не були спотворені натяком на інтелект. А з граї бомжуватих молодиків із захватом вивертали каналізаційні грати, аби дістати з багню кипачку доларів.